Hogd meg a nyulat. A vakáció két hétnél tovább tartott, ezt még Dovennek is el kellett ismernie. Teljes hat hónap szabadság lett belőle, még hozzá fizetéses. Ezt is el kellett ismernie. Csak hogy magyarázta nagy mérgesen, nem a jó akarat kerekítettek ilyen hosszúra. Az amerikai robot ez idő alatt a több tagú robotnál felmerült üzemzavarokkal bajlódott, és ilyen üzemzavar akadt bőven. Sőt, még a helyszíni próbára is mindig maradt, vagy fél tucat. Tehát Donovanék vártak, pihentek, amíg a rajztáblás meg logarléces mukik ki nem mondták a boldogító okét. Most pedig itt csücsültek az aszteroidán, és a dolog nem volt oké. Ok. Donovan pulyka vörös arccal már vagy tizedszer ismételte. – Az ék szerelmére, Greg! Légy egy kicsit józan! Mi a fenének totojázol itt a műszaki előírással, amikor közben a helyszíni próbával végképp megfeneklünk? Ideje volna már, hogy sútba dobd ezeket a bürokrata módszereket, és komolyan nekilássunk a munkának. Én csak azt mondom, válaszolt Pauvel olyan türelmesen, mint aki egy gügye gyereknek elektronikát magyaráz, hogy a műszaki előírások szerint ezeknek a robotoknak az aszteroidbányákban minden felügyelet nélkül kell dolgozniuk tehát nem volna szabad őrködnünk felettük. Igazad van, de gondolkozzunk logikusan. Donovan szörös újjain számlálni kezdte megállapításait. 1. Ez az új robot minden labor laborpróbát kiállt. 2. Az amerikai robot garantálta, hogy az aszteroidákon a gyakorlati próbát is kiállja. 3. A robotok a szóban forgó próbákat nem állják ki. 4. Ha nem állják ki, az amerikai robot 10 milliót veszít KP-ban, és körülbelül 100 milliót üzleti hírnévben. névben. 5. Ha nem állják ki, és mi nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért nem állják ki, akkor valószínűleg érzékeny búcsút vehetünk remek állásunktól. Powell nagyot sóhajtott, az arcán ülő mosoly, tehát nem volt egészen őszinte. Az amerikai robot és gépember RT iratlan jelszavát mindenki ismerte. A vállalat alkalmazottai ugyanazt a hibát kétszer nem követhetik el. Már az elsőnél vehetik a kalapjukat. Érvelésed olyan kristálytiszta, mint Euklédiszi. Mindenben, kivéve a tényeket. Három műszakon át figyelted vörös hajú tündére ezeket a robotokat, és hibátlanul végezték a munkájukat. Ne tagad, magad mondtad. Akkor mi egyebet tehetünk? Azt, hogy kiderítjük, mi a baj velük. Mert az igaz, hogy ameddig figyeltem őket, hibátlanul dolgoztak. De három alkalommal, amikor nem figyeltem őket, egyetlen gram ércet sem termeltek. És nem is jöttek vissza idejében. Nekem kellett utánuk mennem. És mi volt a baj? Semmi. Semmi az égvilágon. Minden maga a töké volt. Ragyogó, mint a csillagos égbolt. Csak az a jelentéktelen mellékkörülmény zavarta meg lelki nyugalmamat, hogy egy szemernyi ércet sem termeltek. Powell homlokát ráncolta, a plafonra pillantott, és barna bajszát ráncigálta. Adok Addok neked valamit, Mike. Mi már a munkánk során sok rohadt kátyúba belemáztunk, de ez az iridium aszteroida mindenre felteszi a koronát. Az egész ügy megveszekedetten bonyolult. Ennek a DV-5 robotnak hat másik robot van alárendelve. Jobban mondva, nem is alárendelve, mert úgy tartoznak hozzá, mint rész az egészhez. – Ezt én is tudom. – Ne pofázz! – torkolta lepóval. – Tudom, hogy tudod. Csak szeretném végig gondolni ezt a nyavaját. Az a hat segédrobot ugyanúgy része a DV-5 robotnak, mint az embernek az ujjai. A parancsait nem élő szóval vagy rádió útján továbbítja, hanem közvetlenül a pozitrom mezőkön keresztül. Már most az amerikai robotnál nincs egy fia robotikus, aki tudná mi fán terem a pozitrom mező és hogyan működik. Én se tudom, meg te se. A legutóbbi megállapításod teli találat, helyeselt filozofikus beletörődéssel Donovan. Akkor nézzük meg, hogyan állunk. Ha minden jól megy Prima. De ha valami nem stimmel, miután teljesen ismeretlen területen mozgunk, semmit sem tudunk tenni. És más sem tud. Csak hogy ez a mi munkánk, és nem mási, És ez itt a bibi Egy ideig némán töprenget aztán kezdte. Na, helyes. Oda kint van. Igen. És most normális. Nincs vallásos mániája, nem is szaladgál körbe-körbe Gilbert és Sullivan idézeteket kiajabálva. Úgyhogy azt hiszem normális. Ezzel Donovan dühösen megrázta a fejét és kiment. Powell maga elé húzta a robotika kézikönyvét, amelynek súlya alatt az íróasztal szinte összeroppant és áhítattal felütötte. Egyszer megesett vele, hogy egy égőház ablakából alsónadrágban ugrott ki, a kézikönyvet szorongatva, és szükség esetén inkább az alsó nadrágot áldozta volna föl. Kitámasztva állt előtte a kézikönyv, amikor a DV-5 robot belépett a szobába, nyomában Donovan-nel, aki berúgta az ajtót maga mögött. – Szevasz, Dév! – mondta Póvel Kamara. Hogy mint". Csodásan – válaszolta a robot. – Szabad leülnöm? – oda húzott egy nagy teherbírású széket, amelyet egyenesen az ő számára készítettek, s óvatosan helyet foglalt. Ahoval elismerő pillantást vetett Dévre. A szakmán kívülállók sorozatszámokban gondolkoznak a robotokról, a robotikusok azonban becenevet adnak nekik. Dév nem volt túlságosan nagy termetű, holott egy hét álló robot együttes gondolkodó egységének feladatkörét töltötte be. Hétláb magas volt, teste féltonna, fém és elektromosság. Sok ez? Koráncsem, ha ezt a fél olyan kondenzátorok, áramkörök, relék, vákumkamrák teszik ki, amelyeknek gyakorlatilag valamennyi ismert pszichológiai reakcióval meg kell bírkozniuk. És mindennek a tetejébe egy több quintrillió pozitromból álló 5 kg súlyú agy, amely az egész hóbelevancot irányítja. Ahoval az ingyebéből cigarettát halázott elő. Dév, fordult a robothoz, te rendes fiú vagy, nem a féle hebehúrgya, primadunnáskodó fráter. Megbízható rátermed bányarobot vagy. Közvetlen koordinációban hat segédrobotot irányítasz. És ahogy én látom, ez az irányítási feladat agypályai stabilitását a legcsekélyebb mértékben sem bolygatta meg. – Köszönöm a dicséretet, főnök! – bólintotta a robot. – De hová akar kiukadni. Kitűnő diafragmája volt, hangelemének árnyaltsága jó részt kiküszöbölte a fémes robot hangok szokott szintelenségét. – Megmondom! – válaszolta Póvel. – Ennyi erény mellett miért van mégis baj a munkáddal? Például a mai B műszakban. – Szerintem nem volt semmi baj – mondta habozva a robot. De hát nem termeltetek ércet. Az igaz. Na látod. Dév küzdködni látszott a szavakkal. Nem tudok rá magyarázatot adni, főnök. Ez már-már kikezdi az idegeimet, jobban mondva kikezdené, ha hagynám. A segédeim jól dolgoztak, és tudom, hogy én is. Elgondolkodott, fotoszell a szeme izzó fénybe éget. Nem emlékszem semmire, folytatta. A munkanap véget ért, ott állt Mike, ott álltak az ért szállítókocsik, jó részt üresen. És az ilyen napokon, vágott közben Donovan, a műszak végén még csak jelentést sem tettél. tudod Ed? Dév? Tudom, de hogy miért? A fejét csóválta lassan, nehézkesen. Póvelnek az a furcsa érzése támad, hogy ha a robot arca képes volna érzelmek kifejezésére, most fájdalom és szégyen tükröződnék rajta. Hiszen a robotok természetük fogva nem tudják elviselni, ha munkakörükben kudarcot vallanak. Donovan Póvel íróasztalához húzta székét és föléhajolt. Gondolod, hogy valamiféle emlékezett kiesésről van szó? Fogálmam sincs róla de szerintem nincs értelme orvosi műszavakat használni. Az emberi betegségek a robotokra legfeljebb mint többé-kevésbé találó analógiák alkalmazhatók. A robot technikában nem vehetett hasznukat. Megvakarta a nyakát. Nagyon rühelleném alapfokú agyreakció próbának alávetni, csak megrendíteni az önbizalmát. Elgondolkozva nézett előbb a robotra, majd meg a kézikönyv helyszíni próba című fejezetére. – Ide figyelj, Dév! – mondta. – Én volna, a végig csinálnánk egy tesztet. Azt hiszem, nem ártanak. A robot fölállt. – Ahogy gondolja a főnök! – és hangjában fájdalom csendült. A teszt viszonylag egyszerű kérdésekkel kezdődött. A DV5 robot a stopperóra lélektelen tiktakjára öt számokat szorzott. Aztán felsorolta ezer és tízezer közt az összes számokat köbgyököt vont és függvényeket integrált, egyszerűbb és bonyolultabb szinten. Növekvő nehézségi sorrendben mechanikai reakcióknak vetették alá, és végül precíz gépelméje a robotok legmagasabb rendű funkciójából, ítélő képességből és erkölcsi érzékből vizsgázott. A kétórás teszt végére Pavel alaposan megizzadt, Donovan pedig nem túlságosan esztétikus foglalkozásba merült, a körmét rágta. – Hogy ment? – kérdezte a robot. – Még át kell gondolnom, Dév, válaszolta Pavel. Nem akarok elsietett véleményt mondani. Most menj vissza a munkahelyre és indítsd el a c-műszakot. És csak nyugalom. Egy ideig ne erőltess túlságosan a teljesítmény. Majd rendbe tesszük a dolgot. A robot távozott, Donovan barátjára pillantott. – Na, mi van? – Powell szemmel láthatólag gyökerestől ki akarta tépni a bajszát. – Az agya tökéletesen működik – jelentette ki. – Én nem volnék ebben ilyen biztos. – Jupiterre, Mike, az agy a robotok legmegbízhatóbb szerve. Ötszörösen ellenőrzik lenne a földön, és ha egy robot olyan tökéletesen vizsgázik, mint dév, akkor hibás agyműködésről egyszerűen szó sem lehet. Ez a teszt az összes fontos agypályákra kiterjed. Tehát most mi a helyzet? Nyugalom, hadd gondoljam át a dolgot. Valamilyen mechanikus defekt azért még lehet a szerkezetében. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 1500 kondenzátor, 20.000 egyedi elektromos áramkör, 500 vákumkamra. Ezer relé és megszámlálhatatlan mennyiségű más bonyolult részecske bármelyikében történhetett valami baj. Na és végül itt vannak ezek a rejtélyes pozitrom mezők, amelyekről senki sem tud semmit. – figyelj Greg! – robbant ki Donovanból a kétségbeesés. – Az jutott eszembe, hogy ez a robot talán hazudik? – Soha! – A robotok tudatosan nem hazudhatnak, te ha volna egy mekkora, detektorunk, egy-két nap alatt megvizsgálhatnánk minden egyes porcikáját. Csak hogy összesen két MV detektorunk van, mindkettő a Földön. Darabonként tíz tomnát nyomnak, betonalabzaton állnak, és nem lehet elmozdítani őket. Szép, ugye? De Greg, Donovan öklével az asztal csapkodta, Dév csak akkor romlik el, ha nem vagyunk a közelében, E mögött valami sötét dolog rejtőzik. le minden szónán nagyot csattant az asztallapon. – Megőrítesz, – mondta lassan Powell. – Kalandregényekkel tömöd az agyad. – Azt szeretném tudni, – kiabálta Donovan, – hogy most mit tegyünk. – Megmondom. Közvetlenül az asztalon fölé felszerelek egy videólemezt. Oda a falra, látod? Újjával dühösen a fal felé bökött. A bányának mindig arra a pontjára irányítom, ahol a munka folyik, és majd figyelem őket. Ennyi az egész. Ennyi az egész? De Greg! Powell felállt, és ökölbeszorított kezét az asztalra támasztotta. Mike, ne kínodsz. Hangja fáradtan csengett. Egy hete rágod a fülemet dév miatt. Azt mondod, valami baj van vele. Mi baj van vele? Nem tudod. Milyen alakban jelentkezik a baj? Nem tudod. Mi okozza? Nem tudod. Miért áll le a munkával? Nem tudod. Tudsz egyáltalán valami közelebbit a dologról? Nem tudsz. És én sem tudok. Hát akkor mit akarsz tőlem? Donovan színei mozdulattal széttárta a karját. Nyertél. Tehát megismétlem. Mielőtt megpróbálkoznánk az orvoslással, előbb meg kell tudnunk, mi a baj. Aki nyúlpecsenyét akar enni, az előbb fogja meg a nyulat. Nekünk is meg kell fognunk a nyulat. És most légy szíves, hagyj egy kicsit békén. Donovan kimerültségtörvölös szemmel bámult a helyszíni jelentésnek vázlatára. Fáradt volt, de különben is mi a csudát írjon, amikor még minden ilyen cseppfolyós állapotban van. Bosszús hangon szólt oda Powellnek. Greg, csak nem ezer tonnával vagyunk lemaradva. Nekem mondod, Válaszolta Powell annélkül, hogy felpillantott volna. – Azt szeretném tudni – robbant ki Donovanból a méreg – miért kell nekünk mindig új típusú robotokkal vesződnünk? Nem látom be, hogy azok az robotok, amelyek az ükapámnak jók voltak, miért ne volnának jók nekünk is? Én a bevált dolgokra szavazok. Az idő a legfőbb bíró. Azokkal a jó, megbízható, régi módi robotokkal sose volt semmi baj. Powell felemelt egy könyvet, és Donovanhoz vágta. Úgy telibe találta, hogy lefordult a székről. – Öt esztendő óta, – mondta szintelen hangon. – Az amerikai robot megbízásából tényleges munkafeltételek között új robotokat próbálsz ki. És miután velem együtt olyan balga voltál, hogy ebben a feladatkörben kellő hozzáértést tanúsítottál, jutalmul a legrohadtabb munkás ózzák a nyakadba. – De ez a szakmád! – Folytatta és újjával Donovan felébökött. – És emlékezetem szerint, ahogy beléptél az amerikai robothoz, öt perc múlva már ezen siránkoztál és siránkozol, mint máig. – Tulajdonképpen miért nem mondasz fel? – Mindjárt megmagyarázom. Donovan hasrafordult, belemarkolt vörös hajába és felemelte a fejét. – Ez nálam elvi kérdés. Mert végeredményben nekem, mint meósnak, szintén volt egy kis részem ezeknek az új robot típusoknak a megteremtésében. Tehát a tudományos fejlődés támogatásának elvi kérdéséről van szó. De ne érts félre, nem az elvek kedvéért gyötröm magam a munkában, hanem a dohányért, amit fizetnek, Greg! Donovan égtelen üvöltésére Powell felpattant a helyéről. A rémélettől kővé meredve, kidüllett szemmel bámultak a videó lemezre. Szentséges Jupiter, suttogta Powell. Donovan feltámpázkodott. Greg, zihálta az izgalomtól, ezek bedirisztek! Hozd a ruhákat, kimegyünk hozzájuk! A videó lemezen figyelte a robotokat, könnyed színészies mozdulataik csillogó bronzvörösben rajzolódtak ki a levegőtlen aszteroida árnyék borított Menet alakban masíroztak, Testük halvány fényében a táró durván kifaragott, homályos, bujkáló árnyékokkal tarkított fala zajtalanul siklottova. Ütemesen lépkedtek mind a heten, dévvel az élen. Kísérteties egyöntetűséggel kanyarodtak, fordultak, és revitáncosokat táncosokat megszégyenítő ügyességgel változtattak alakzatot. Nézd ezeket az őrült harci marcikat, ámoldozott Donovan, aki közben visszatért a ruhákkal. Katonai parádét tartanak. – Ugyanilyen joggal azt is mondhatnád – hangzott a hűvös válasz –, hogy mozgásművészeti gyakorlatokat végeznek, vagy hogy tévnek kényszer képzetei vannak és balettmesternek hiszi magát. – Azt tanácsolom neked, Mike, előbb gondolkoz, aztán fog be a szád. Donovan homlokát ráncolta, és tüntető mozdulattal egy detonátor dugott üres oldaltáskájába. – Akárhogy is áll a dolog, ezt kifogtuk. Azt mondod, új típusú robotokkal dolgozunk, ez a szakmánk. Helyes. De egyetlen kérdést szeretnék neked feltenni. Miért? Miért van az, hogy minden alkalommal, kivétel nélkül, minden alkalommal meggyűlik velük a bajunk? Ez azért van, válaszolta Komoran Powell, mert átok ül rajtunk. És most indulás. Messziről, ahová zseblámpájuk fénykévéje már nem ért el, a folyosó sűrű, bársonyos sötétjén áthatolva robotlámpák villogtak. – Ott vannak – suttogta Donovan. – Megpróbáltam rádióval elérni – jegyezte meg halk, izgatott hangon Pauval – de nem válaszol. Valószínűleg kikapcsolta a rádióját. Szerencsére a konstruktőrök olyan robotokat még nem találtak ki, amelyek vaksötétben is képesek dolgozni. Képzeld, ha nem volnának kivilágítva, mint meg annyi boldogságos, rádióaktív karácsonyfa, akkor most, amikor még rádió összeköttetésünk sincs, ítéletnapig hajszolhatnánk ebben a sötét ezt a hét dilis robotot. csak föl arra a peremre, Mike. Errefelé jön neki szeretném közelről megfigyelni őket. Feltudsz oda mászni? Donovan dörmögbe felhúzózkodott a szikla peremre. A gravitáció itt lényegesen kisebb volt, mint a Földön, de a nehéz ruha miatt ez nem sok előnyt jelentett. A perem pedig jó tíz láb magasan húzódott. Donovan után Pauvel is felkapaszkodott rá. A robotok dévvel az élen libasorban haladtak. Aztán gépies ütemben kettős sorokba fejlődtek fel, majd megint visszatértek a libasorhoz. De más elrendeződésben. Ezt ismételték újra és újra, annélkül, hogy Dév egyszer is hátra pillantott volna. Dév már csak húsz lépésnyire volt tőlük, amikor a színjátéknak hirtelen vége szakadt. A segédrobotok kiléptek a sorból, egy pillanatig habozva áldogáltak, aztán vad közepette elvágtattak. Dév utánok nézett, és lassan leült. Fejét igen-igen emberi mozdulattal tenyerébe támasztottak. – Itt van főnök – Hangzott be Powell fejhallgatójában. Powell intett Donovannak, és mindketten leugrottak a peremről. Oké, okay, Dév, mi történt? A robot a fejét ráztak. Nem tudom, főnök. Az egyik pillanatban, még a 17 táróban, egy veszedelmes fejtéssel bajlódtunk, a következőben pedig úgy éreztem, valahol a közelben emberek vannak és addigra már fél mérfölddel odább a főaknában találtam magam. – És hol vannak most a segédrobotjaid? – Visszamentek dolgozni. Mennyi időt vesztettünk? – Pár percet, nem érdekes. Aztán Donovanhoz fordulva hozzátette. – Maradj vele a műszak végéig, aztán majd, ha visszajössz, mondok valamit. támadt egy-két gondolatom. Donovan három óra múlva tért vissza. Kimerültnek látszott. – Hogy ment a munka? – kérdezte Powell. – Ha figyeli őket az ember – vonogatta a vállát Donovan – sosincs velük semmi baj. – Dob ide egy cigit. A vörös hajú úzott figyelemmel rágyújtott, és csodás füstkarikákat fújt a levegőbe. – Rájöttem a nyitjára, Greg. Ez a dév tudott robot. Hat másikkal dolgoztat és fegyelmez a legnagyobb szigorral. Ami a segédrobotjait illeti élethalál ura. És ez a körülmény visszahat a lelki állapotára. Tegyük föl, hogy az énje minden áron hangsúlyozni akarja önön hatalmát. Térj a tágyra! A tágynál vagyok. Tegyük föl, hogy militarista hajlamai vannak. Hogy hadsereget szervez magának. Hogy hadd gyakorlatokat végeztet velük. Tegyük föl, Menj a víz alá, a te színes filmre valók, Mike. A pozitron agy legsúlyosabb rendellenességeit tételezett fel. Ha igazat volna, dévnek meg kellene szegnie a robotika első törvényét, amely szerint robotnak nem szabad kárt a emberi lényben, sem pedig tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. A militarista hajlamnak és az uralkodni vágyó énnek amelyet feltételezel, logikus következménye az emberiség leigázása volna. És honnan tudod, hogy nem erről van szó? Onnét, hogy egy ilyen agyvelejű robot sohasem hagyhatná el a gyárat, de ha mégis, azonnal fülön csípnék. Dévet, mint tudni méltóztatsz, magam vizsgáltam meg. Powell hátralökte székét és lábát az asztalra rakta. Nem, fiacskám. Még nem mehetünk nyúl mert még halvány fogalmú sincs arról, mi itt a baj. Ha például rájönnénk, hogy ez a haláltánc, amelynek tanúi voltunk, mit jelent, már közelebb járnánk a rejtém megfejtéséhez. Rövid szünetet tartott, majd így folytatta. Éde figyelj, Mike! Mi a véleményed a következő gondolatmenetről? Dévvel csak akkor van baj, ha egyikünk sincs ott. Ha pedig baj van vele, és bármelyikünk oda megy, Azonnal rendbe jön. Mondtam már, hogy emögött valami sötét dolog rejtőzik. Ne szakíts félbe! Mit jelent a robotnak, ha nincsenek emberek a közelébe? A válasz kézebb fekvő. Fokozottabb igény az egyéni kezdeményezésre. Tehát azokat az alkatrészeket kellene megvizsgálnunk, amelyekre az új követelmények hatással vannak. Eho, Donovan kiegyenesedett székében, majd megint visszahanyatott. – Nem, sajnos ezzel nem jutunk sokra. Még mindig nagyon tágteret hagy a hiba forrásoknak. Alig-alig csökkenti a számokat. – Ezen nem tudunk segíteni, de az biztos, hogy a teljesítmény kiesésre ezentúl nem kerül sor. A ezen keresztül felváltva fogjuk figyelni a robotokat, és ha bárhol bármi bajtámad, azonnal oda megyünk, attól helyre rázódnak. – De a műszaki előírásoknak semmiképpen sem fognak megfelelni. Az amerikai robot ilyen véleményezéssel nem értékesítheti a DV modelleket. Hát persze, hogy nem. A műszaki hibát meg kell találnunk, és ki kell javítanunk. Erre azonban össze-vissza tíz napunk van. A fejét vakargatta. A hiba ott van, de nézd csak meg magad a műszaki rajzokat. A rajzok, mint valami szőnyeg borították a padlót. Donovan négykézlába állva követte rajtuk Powell ide-oda vándorló ceruzáját. – Itt kezdődik a te szereped, Mike – mondta Powell. – Szerkezeti kérdésekben te vagy a szakember. Ellenőrizd, hogy helyese, amit csinálok. Megpróbálom elvileg kiiktatni mindazokat az áramköröket, amelyek az egyéni kezdeményezés hálózatával nincsenek kapcsolatban. Itt van például a törzs fővezetéke, amely a mechanikai műveleteket irányítja. Mint tartalék áramköröket, kiiktattam valamennyi rutin munkát végző leágazást. Felnézett. Mi a véleményed? Sajnos, Greg, ez nem ilyen egyszerű, felelte elkámpicsorodva Donovan. Az egyéni kezdeményezés nem a féle elektromos áramkör, amelyet a többitől elszigetelve lehetne vizsgálni. Mihez egy robotot önálló munkára állítanak be, Működési intenzitása a szerkezetének úgy szóval valamennyi részében azonnal felfokozódik. Nincs olyan áramkör, amelyet ez így vagy úgy ne érintene. Tehát először azt a különleges, nagyon-nagyon specifikus körülményt kellene meghatározni, amely a hibát kivártja, és csak akkor térhetünk rá az áramkörök kiiktatására. Powell feltápászkodott és leverte magáról a port. Na jól van, mondta. Így állván a dolgok, leghelyesebb, ha fogod és elégeted ezeket a nyavajás rajzokat. Ha a működési intenzitás fokozódik, magyarázta Donovan, egyetlen hibás alkatrész már a legkülönfélébb bajokat okozhatja. A szigetelés egy helyütt megszakad, egy kondenzátor tönkre megy, valamelyik konnektor szikrázni kezd, az egyik tekercs kiég. És ha vaktában fogsz neki, ha nem tudod, hol keresd a hibát, holtod napjáig sem fogod megtalálni, ha szétszedett dévet, minden egyes porcikáját külön-külön megvizsgálod, esetről esetre újból összerakod és kipróbálod, értem már, értem, nem hülyének magyarázol, tehetetlenül bámultak egymásra. – Mi volna, kérdezte habozva Póva ha az egyik segédrobotot vennénk elő? Eddig még sem powell sem donovan nem volt alkalma, hogy Dave valamelyik ujjjával elbeszélgessen. Egyébként ez a hasonlat is sántított egy kicsit. Az új ugyanis tudott beszélni, sőt, meglehetősen fejlett agyveleje volt, amelyet azonban elsősorban arra állítottak be, hogy a pozitrom mezők útján parancsokat fogjon föl. Egyéb ingerekre tehát kicsi bizonytalanul reagált. Powell még a robot nevét sem tudta számának a dv 5 nek pedig nem sok hasznát vehette. Ide figyelj, Habsikám, alkudott meg a helyzettel. Felteszek neked egy-két kérdést, ha megfelelsz rájuk, mehetsz vissza a górihoz. Az új hűvösen bólintott korlátolt agybeli képességét nem pazarolta beszédre. A főnököd, mondta Powell, az utóbbi időben négy alkalommal is megváltoztatta eredeti utasításait. Emlékszel ezekre az esetekre? Igen, uram. No látod, emlékszik, csattant föl mérgesen Donovan. Mondom neked, hogy emögött valami nagyon sötét, ne hülyülj! Persze, hogy emlékszik, és nem vele van a baj. Powell újból a robothoz fordult. Mondd el sorban, hogy mit csinált az egész társaság. Az új hangkordozásában volt valami sajátságos, mintha kívülről megtanulta volna mondókáját, és a válaszokat valamilyen külső nyomás váltaná ki a koponyájában. Az első alkalommal, felelte közönyösen, egy kellemetlen fejtéssel bajlódtunk a 17es táró B szintjén. A másodiknál aláducoltuk a boltozatot, mert féltünk, hogy beomlik. A harmadik alkalommal egy robbantást készítettünk elő, hogy tovább haladhassunk. Nagyon pontosnak kellett lennie, nehogy beleszaladjunk egy talaj alatti hasadékba. A negyedik eset közvetlenül egy kisebb beomlás után volt. És azután mi történt? Azt nagyon nehéz elmondani. A főnök kiadott egy parancsot, de mielőtt még vehettük és kiértékelhettük volna, már is újabb parancsot kaptunk, hogy masírozzunk valamilyen furcsa alakzatban. De miért? kérdezte éles hangon Pauva. Azt nem tudom. Donovan izgatottan közbevágott. Mi volt az első parancs, amelyet a masírozási utasítás hatálytalanított? Nem tudom. Csak éreztem, hogy valamilyen parancs van érkezőben, de a vételre már nem volt idő. Tudnál valamit mondani róla? Mind a négy alkalommal ugyanaz a parancs volt? Nem tudom. Az új leverter rázta a fejét, ahoval hátradört a székébe. Na jó, menj vissza a góréthoz. A robot láthatóan megkönnyebülten távozott. Ebből ugyan sokat megtudtunk, Gonyolódott Donovan. Tartalmas pár beszéd volt, elejétől a végéig. Én mondom neked, Davis, meg ez a féleszű új is elhallgat valamit előlünk. Túlságosan sok itt a nem tudom, meg a nem emlékszem. Nem szabad megbíznunk bennük, Greg. Powell dühében bajszát borzolta. Esküszöm, Mike, még egy ilyen hülye megjegyzés, és pár tedlit kötök rád, meg cuclit adok a kezedbe. – Jól van, jól van, te vagy kettőn közül a lángész. Én csak egy ócska fafejű vagyok. És most mi a figura? – A legnagyobb szózban vagyunk. Ezzel az új hapsival megpróbáltam visszafelé göngyölíteni a dolgot, de nem sikerült. Hát most majd megpróbáljuk előre görgetni. – Nagy ember vagy, ámúdozott Donovan. Milyen csodálatosan egyszerűen hangzik. Hajlandó volnál ezt közérthető nyelvre lefordítani? Pólyás nyelvre kellene lefordítanom, hogy megért. Arról van szó, hogy ki kell derítenünk, miféle parancsot ad ki Dév közvetlenül a kalamajka előtt. Itt a rejtély kulcsa. És hogyan akarod kideríteni? A közelébe hiába férkőzünk, mert amíg mellette vagyunk, minden rendbe megy. Rádió útján sem hallgathatjuk le a parancsait, mert a pozitrom mezőkön keresztül továbbítja őket. Tehát se a közeli, se a távoli megfigyelés módszere nem jöhet szóba. Marad teljes csőd. Közvetlen megfigyelés esetén kétségtelenül, de talán közvetve célt érhetünk. Hogyan? Váltott műszakban fogunk dolgozni, Mike, mondta eltökélt mosolyapával. Le sem vesszük a szemünket a videólemezről. Figyelni fogjuk ezeknek az acényavajáknak minden mozdulatát és ha megint elkezdik kisted játékokat, tudni fogjuk, mi történt közvetlenül előtte, és ebből következtethetünk a parancsra. Donovan kitátotta száját, és egy teljes percig így is hagyta. Aztán folytott hangon megszólalt. – Leköszönök, kilépek az állásomból. – Még tíz napod van, hogy az enyémnél valami okosabb ötletet kifundálhass, válaszolta fáradtan Pavel. Donovan 8 napon át minden lehetőt elkövetett a cél érdekében. Nyolc napon át powell felváltva négy órás turnusokban égő gyulladt szemmel figyelte az elmosódott háttérben felfelcsillanó fényfigurákat. És a turnusai közötti 4 órában 8 álló napon át megszakítás nélkül átkozta az amerikai robotot, a DV modelleket és a napot, amelyen megszületett. És a nyolcadik napon, amikor Póvel kihalvatlanul fejfájósan belépett a szobába, hogy átvegye a szolgálatot, Donovan felállt a székből, egy jó nehéz könyvvel akurátosan megcírozta a videólemeszt, és pontosan telebe is találta. Következésképpen hasadozó szilánkok recsegése ropogása hallatszott. – Ez mire volt jó? kérdezte Póvel elakadó lélegzettel. – Nem állok itt tovább őrségben, Válaszolta Donovan, majdnem nyugodtan. Már csak két napunk van hátra, és még semmi eredmény. Szerintem a DV-5 egy fabatkát sem ér, számlára kell írni. Ötször hagyta abba a munkát, amikor én figyeltem, és háromszor a te turnusaid alatt. De se én, se te nem tudtuk megállapítani, hogy milyen parancsokat adott ki. És nem is fogjuk. Én biztosan nem, de valószínűleg te sem. Menj, dörgős Jupiter! Hogyan tarthat szemmel az ember egyszerre hat robotot? Az egyik a kezével dolgozik, a másik a lábával, a harmadik hadonászik, mint a szélmalom, a negyedik megveszekedetten ugrándozik fölle. A másik kettő ördög tudja, mit csinál. És akkor egyszerre se szó, se beszéd, abba adják a munkát. Abba adják és kész. Greg, rossz úton járunk. Mindenáron a közelükbe kell férközni. Onnét kell figyelnünk őket, ahol láthatjuk a részleteket is. – Igen, – mondta rövid szünet után elkeseredett tempóval. – És remélnünk kell, a hátra lévő két nap alatt még történik valami. – De miért jobb innen figyelni? – Nem jobb, kényelmesebb. – Ugyan, ott legalább csinálhatsz valamit, amit itt nem. – Mit? – Bármely pillanatban megállíthatod őket, amikor fel vagy készülve – és azonnal utána nézhetsz, hogy mi baj történt. Hogy, – hogy? Powell hirtelen éber lett. – ki magad, te vagy a lángész. Tégy fel magadnak egy-két kérdést. Mit mondott az új, mikor mondja be DV5 az unalmast? Amikor beomlás fenyegetett, vagy tényleg beomlott a fal. Amikor gramra kiszámított tölteteket helyeztek el, vagy egy veszélyes érre bukkantak. – Azt akarod mondani? – hogy mindig veszélyes helyzetekben? Powell hangja remegett az izgalomtól. Úgy is van. Miért te nem ezt vártad? Hiszen az egyéni kezdeményezés tényezője okozza a bajt. Ez meg a legnagyobb teherpróbának épp akkor van kitéve, ha a veszély beállt, akkor nincs ember a közelben. Mi hát a logikus következtetés? Hogyan tudjuk a kívánt időpontban és helyen megállítani őket? Diadalmasan szünetet tartott, szemmel láthatóan élvezte mondókáját. Aztán gyorsan megválaszolta a saját kérdését, hogy megelőzze Powellt, akinek persze már szintén nyelvén volt a felelet. Úgy, hogy magunk idézünk elő veszélyes helyzetet. – Mike – mondta Powell – nagy vagy. – Kösz, öreg fiú, mindig is tudtam. – Na jól van, hagyd a gúnyolódást. Ezt félretesszük arra az időre, amikor majd a földön leszünk. Dunsztos üvegek berakjuk az ottani, hosszú téli estékre. Most azt mondd meg, miféle veszélyes helyzetet teremthetünk. Eláraszthatnánk a bányákat, ha nem volnánk történetesen egy levegőtlen aszteroidán. Nagyon elmés megjegyzés, csúfolódott póval. Igazán, Mike, megcsiklandozhatnál, hogy röhögjek. Mi a véleményed egy kisebb méretű beomlásról? – Nekem jó – felelte Donovan, az ajkát bígyeztve. – Akkor gyerünk! – Úgy bujkálunk itt, mint az összeesküvők – gondolta Powell, miközben ide-oda kanyarogtak a sziklástájon. A csekély gravitáció következtében szinte libegve járt a hepehupás talajon. Lába nyomán porrá morzsolódott kövek szürke poraszálingózott szerteszét de ami a gondolatait illeti lassú morfondírozgatása valóban az óvatos cselszövőjéhez hasonlított. – Tudod, merre vannak? – kérdezte. – Azt hiszem, igen. – Akkor jó – jegyezte meg Powell komoran. – Mert a sejted, ugye, hogyha bármelyik újhoz húsz láb közel kerülünk, megérzi a jelenlétünket, akár lát bennünket, akár nem. Ha majd a robotika alapismereteiből tanfolyamat akarok végezni, szabályszerű kérvényt nyújtok be hozzát három példányba. Itt lemegyünk. Már a tárókban jártak, ahová csillagok fényesem jutott el. Kezükkel tapogatták a falakat, felfelvillantva zseblámpáikat botorkáltak előre. Póvel a detonátor biztonsági zárára tette a kezét. Ismered ezt a tárót, Mike? Úgy, ahogy. Nemrég nyitották, de a videó lemezen már láttam, s így majd csak eligazodom benne. Végtelennek tűnő percek múltak el. Érzed? Tölte meg Májka csendet. Rezgett a fal. Póvel fénborított a keze, mint a Dobverő járt rajta. Hang persze nem hallatszott. Robbantanak, nem messze innen. Tarsz nyitva a szemed! figyelmeztette Póvel. Donovan türelmetlenül bólintott. Mielőtt még észbe kaphatott volna, a távolból bronzvörös fény villant fel és suhantóba. Némán húzódtak egymás mellé. – Gondolod, hogy megérzett minket? – suttogta Póvel. – Remélem nem, de azért okosabb, ha oldalról közelítjük meg őket. Fordulj be jobbra az első táróba. – Nem fogjuk szemelől veszíteni őket? – Mit akarsz csinálni? Forduljunk talán vissza? morgott mérgesen Donovan. Egy negyed mérföldre vannak tőlünk. Eleget figyeltem őket a videó lemezen, vagy nem? És már csak két napunk van. Ne fáz annyit, csak pocsékolod az oxigént. Ez itt oldaljárat? Felvillantotta a zseblámpáját. Igen, na gyerünk! A rezgés észrevehetően fokozódott. A talaj kellemetlenül rengett a lábok alatt. Jó irányba megyünk, jegyezte meg Donovan. Csak ne érjen ez a táró hirtelen véget! Konterhelten előre világított a zseblán pályával. Behajlított karral is elérték volna a táró boltozatát. A ducolások egészen frissek voltak. Zsákutcába jutottunk, állt meg Donovan. Forduljunk vissza! Nem, gyerünk csak tovább! Póvel ügyel bajjal előre nyomakodott, mintha fényt látnék ott elől. Fényt? Én nem látom, honnét jöhetne ide fény. Talán robotlámpa. Póven négykézlap felkapaszkodott egy enyhe emelkedőre. Hangja reketten angodalmasan csengett. Hé, hey Mike, gyere csak fel ide! Csak ugyan fény volt. Donovan átmászott Póvel kinyújtott lábszárán. Valami nyílás van itt. Igen, úgy látszik, most a túlsó oldalról fúrnak erre felé. Donovan végig tapogatta a nyílás csipkés szénét, aztán óvatosan oda zseblámpájával. A nyílás egy nagyobb vályatba, valószínűleg a fő aknába torkollott. Túlságosan szűk volt ahhoz, hogy keresztül furakodjanak, vagy hogy ketten egyszerre kikukucskáljanak rajta. – Nincs itt semmi – mondta Donovan. – Már nincs, de egy másodperccel ezelőtt még kellett lennie. Másképp nem láttuk volna fényt. – Vigyázz! Körös-körül erős lökések remegett a fal. Finom ingózott lefelé. Póvel óvatosan felemelte fejét, és kikukucskálta a nyíláson. – Oké, okay, Mike, – mondta. – Ott vannak. A csillogó robotraj, mint egy ötven lábra volt tőlük a főaknában. Filmkarjaik szorgalmasan hányták a legutóbbi robbantás nyomán keletkezett törmeléket. – Ne vesztegessük az időt, – idegeskedett Donovan. – Itt rövidesen végeznek, és a következő robbantás bennünket is elkaphat. – Az ég szerelmére ne sürgess! – Powell előkészítette a detonátort. Fürkészve nézett a homályos aknába, ahol csak a robotlámpák világítottak, és a kiugró köveket nemigen lehetett megkülönböztetni az árnyékoktól. – Nézd csak, ott a boltozaton majdnem fölöttünk, látok egy alkalmas helyet. Az utolsó robbantásra csak félig omlott be. A tövénél eltalálod, a fél boltozat beszakad. Powell oda pillantott. Úgy is van, figyeld a robotokat, és imádkozz, hogy ne menjenek onnét túlságosan messzire. Ők a fényforrásaim. Mind a heten ott vannak? Igen, mind a heten számolt Donovan. Jól van, figyeld csak őket, minden mozdulatokat. Fölemelte a detonátort, és egy pillanatig kivárt. Donovan szitkokat mormolva figyelt, a szemébe csurgó verítékcseppektől kínosan hunyorgott. Fény villant. Hirtelen megrázkódott lábuk alatt a talaj, körös körül minden rezgett, remegett. Póvel egy heves lökéstől Donovanra zuhant. – Greg, fellöktél! – kiabálta Donovan. – Semmit se láttam! Póvel vadó nézett körül. – Hol vannak? Donovan bamba csöndbe A robotok eltűntek. Alvilági sötétség uralkodott. Rájuk omlott volna a fal? kérdezte bizonytalan hangon Donovan. Gyerünk le innen! Ne kérdezz olyan sokat! Póvel tempóval bukdácsolt lefelé. Mike! Donovan anyomába kászálódva egy pillanatra megállt. Mi a baj? Állj meg! hallancott Póvel ziháló érdes hangja Donovan fülhallgatójában. Mike! Hallasz, Mike! Itt vagyok, mi a baj? Be vagyunk zárva, nem a túloldalt ledölt boltozat vert le minket a lábunkról, hanem az itteni szakadt le a rázkódástól. Mi? Donovan valami szilárd akadályba ütközött. Gyújtsd meg a lámpát! A felvillanó fényben látták, hogy a torlaszon még egy egész se tudna kibújni. És most mi a figura? Suttogta Donovan. Minden erejük megfeszítésével iparkodtak elmozdítani a torlaszt, de kár volt az időjét, fáradtságét. Póvel az eredeti nyílás kitágításával is megpróbálkozott, és amikor az sem járt eredménnyel, már-már már előkapta detonátorát, csak aztán rájött, hogy ilyen szűk helyen a robbantás öngyilkosság volna. Leült. Mike, mondta, ezt alaposan megcsináltuk. Egyetlen lépéssel sem jutottunk közelebb a rejtély megoldásához. Az ötlet jó volt, csak épp fordítva sült el. Donovan elkeseredetten nézet körül a vaksötétben, persze hiába. Nem szívesen zavarlak meg gondolataidban, öreg fiú, de teljesen függetlenül attól, hogy megoldottuk-e dév rejtélyét vagy sem, egy iculi picuri csapdába kerültünk. És ha nem tudunk kikecmeregni innen pajtikában, Meghalunk. Ahogy mondom, meghalunk. Ennyire futja az oxigénből? legfeljebb hat órára. Ez már nekem is eszembe jutott. Póvel sokat szenvedett bajszát kereste, de újra csak az átlátszó sisak lemeznek ütközött. Persze dévvel még idejében kiszabadíthatnánk magunkat. Csak ez a mi okos kis cselszövésünk bizonyára transzba vitte, a rádiója pedig ki van kapcsolva. Hát, nem csupa öröm az élet. De nován felkapaszkodott a nyíláshoz, és ügyel-bajjal kidugta rajta sisakos fejét. Éppen csak, hogy kifért. Hé Mi kell? Talán ide tudnánk csalogatni dévet. Akkor magához térne, és kiszabadítana minket. Az igaz, de hol van? Itt a folyosóban valamivel lejjebb. Az ég szerelmére ne rángass, kiszakad a fejem! Mindjárt ideengedlek. Póvel nagy nehezen kidugta a fejét. Ezt jól megcsináltuk. Nézd csak ezeket a lükéket, mintha baletteznének. Hagyd a fölösleges dumát. Közelednek? Még nem tudom megmondani, túlságosan messze vannak. Légy egy kis türelemmel, és közben add fel a zseblámpámat. Megpróbálom felhívni magunkra a figyelmet. De két perc múlva már felhagyott a próbálkozással. Reménytelen esett. Vakok vagy mi a fene? ho, -ho most erre felé tartanak. Ez mit szólsz? Hadd nézzem. Pár pillanatig tartó szótlan dulakodás következett. Na gyere! Engedett végül Pavel és Donovan kidugta a fejét a nyíláson. A robotok valóban feléjük tartottak. Dév peckesen járt az élen, az ujjak pedig ide-oda kígyózó baletrendben követték. Mi a fenét csinálnak? Ámoldozott Donovan. – Ezt szeretném tudni, pont olyan, mintha Virginiai táncot járnának, és dév volna a táncmester. – Hagyd a színes leírásokat! – mondta Powell. – Inkább azt mondd meg, mennyire vannak. – Ötven lábra, de közelednek. 15 percen belül kint leszünk. – Hé, hé! – Mi történt? Powellnek két-három másodpercre volt szüksége, hogy felúcsúdjon az ámulatból, amely Donovan hangbeli teljesítményére elfogta. – Engedj oda a lyukhoz, ne légy már olyan irígy! Felfelé kapaszkodott, de Donovan eszeveszett rugdalódzása megállította. – Sarkon fordultak, Greg! – siránkozott. – Elmennek! – Dév! – Hé, Dév! – Mit kajabász, pupák? – rikoltotta Pauval. – Itt a hang nem terjed! – Akkor rúd a falakat! – zihálta Donovan. – Csapkod, hogy rezegjenek! Valahogy magunkra kell terelnünk a figyelmüket, másként elvisz minket az ördög. Veszettül verte öklével a falakat. Póvel váron ragadta és megrázta. Várj, Mike, várj! Ide figyelj, támad egy ötletem. Menj, dörgős Jupiter, ideje, hogy a legkézenfekvő megoldáshoz folyamodjunk. Mike! Mit akarsz? Donovan behúzta a fejét a nyílásból. – Engedj oda gyorsan, mielőtt lőtávolon túl érnek. – Lőtávolon túl? Mit akarsz csinálni? Hey, – Hé, mit akarsz azzal a detonátorral? – Megragadta Póvel karját, de a másik vadul félrelőgte. – Egy kis céllövészetre készülődöm. – De miért? – Majd aztán megmagyarázom. Előbb nézzük, sikerül-e. – Ha nem, engedj már oda, hadd lőjek! A robotok már csak apró, begő fények voltak. Powell gondosan beállította az irányzékot, és háromszor egymás után meghúzta a ravaszt. Aztán leengedte a fegyvert, és aggódva a távolba kémlelt. Az egyik segédrobot elesett. Csak hat fénylő alakot látott. Powell bizonytalan hangon beleszólt a mikrofonba. – Dave! – kis után a két férfi egy időben hallotta a választ. – Maga az főnök. Hol van? – a harmadik segédem mellét szétlődték. Működésképtelen állapotban van. Hadd most a segédedet, felelte Póvel. Idefigyelj, ott, ahol az imént robbantottatok, egy beomlás elzárta az utunkat. Látod a zseblámpám fényét? Igen, mindjárt ott leszünk. Póvel megnyugodva hátra húzódott a nyílásból. Ez az, barátocskám. Donovan halkan szinte könnyekkel teli hangon szólalt meg. Nyertél, Greg, hajtom előtted a fejemet, de azért ne vágj fel, mondd el szép nyugodtan, mi volt itt a trükk. Szót sem érdemel, csak épp szokás szerint egész idő alatt a legkézenfekvőbb megoldást tévesztettük szem elől. Azt tudtuk, hogy az egyéni kezdeményezésekről van szó, s hogy mindig veszélyes helyzetekben tör ki a balhé. De az okát valamilyen különleges parancsban kerestük. Holott miért volna különleges parancsról szó? Miért ne? Éde figyelj, nem valamilyen meghatározott parancsról, hanem egy parancsfajtáról van szó. Melyik parancsfajta igényli Dévtől a legfelelősség teljesebb kezdeményezést? Milyen fajta parancsot ad ki úgy szóval minden veszély esetén? Ne kérdezz, mond mondd meg! Azt teszem, hat irányú parancsot. Rendes körülmények között legalább egy-két új felügyeletet nem igénylő rutinmunkát végez, mint mondjuk a testrészeink séta közben. De veszély esetén Dévnek mind a hat segédjét azonnal és egy időben mozgósítania kell. És amikor a hat robotot egy kell irányítania, megesik a baj. A többit kisütni már gyerekjáték volt. Ha a kezdeményező készséggel szemben támasztott igény bármi okból csökken, például emberek jelennek meg a színen, Dév visszazökkent normális állapotába. Ezért lőttem ki az egyik segédrobotját. Mert így már csak öt robotot kellett irányítania. Az igény csökkent, Dév rendbe jött. És ezt hogyan okkumuláltad ki? Logikával. Kipróbáltam és bevált. A robot hangja ütötte meg ismét a fülüket. – Itt vagyok. Ki tudnak tartani egy fél óráig? – Játszva, felelte Pauvel. Aztán Donovan hasz fordult, és így folytatta. – Most már egyszerű a feladat. Megvizsgáljuk az összes áramkötőt. Megnézzünk minden egyes részt, ahol a hatirányú parancskiadás az ötirányúhoz mérve többletmunkát okoz. Ez mennyire szűkíti le a kört? – Azt hiszem jócskán felelte elgondolkodva Donovan. A dév szerkezete megfelel annak az előzetes modellnek, amelyet a gyárban láttunk, a különleges koordináló áramkör lesz az egyetlen érintett rész. Hirtelen felvidulva folytatta. Könnyűszerrel kiavítjuk, nem sokból áll az egész. Helyes! Gondold át a dolgot, és ha visszamegyünk, előveszük azokat a műszaki rajzokat. Most pedig, amíg dév idejét pihenek egyet. Hé, hey, várj csak! Egyet árulj még el! Miért masíroztak a robotok azokban a faramuci alakzatokban? Miért táncoltak valahányszor bedilisztek olyan különös lépésekkel? Bizonyosan nem tudom, de sejtek valamit. A segédrobotok, mint tudod, Dév újai. Mindig így beszéltünk róluk. Már most azt hiszem, hogy a közjátékok alkalmával, amikor Dév lélektani kór vált, valamilyen furcsa zavarodottság vett erőt rajta, és időtöltésből malmozott az ujjaival. Szüzen Calvin elmeregve, mosolytalanul mesélt powell kalandjairól, csak a robotok említésekor csengett melegen a hangja. A szevikkel, zsenikkel, dévekkel gyorsan végzett, de bizonyára még egy fél tucat robotot előkotort volna, ha meg nem állítom. – És a földön nem történik soha semmi? kérdeztem. – Nem, Válaszolta a homlokát ráncolva. – Itt a földön nemigen van dolgunk működő robotokkal. – Nagy kár, a helyszíni ellenőrzőmérnökök mérnökök kitűnő emberek, semmi kétség, de én magáról is szeretnék írni valamit a riportomban, hisz végül is a maga évfordulójáról van szó. Nem volt soha semmilyen kalandja elromlott robottal? Becsület szavamra elpirult. Elromlott robottal? Dehogy nem. Egek, milyen régóta nem gondoltam rá. Igaz, csak nem 40 esztendővel ezelőtt történt. Bizony, 2021-ben, 38 éves voltam. Ó, oh -oh, jobb szeretnék nem beszélni róla. Vártam, és Szüzen Kalvin persze meggondolta magát. Miért nem mondjam el? – Ma már olyan mindegy, az emléke se fáj. Valaha én is bolondos lélek voltam. Elhiszi fiatal ember. – Nem, feleltem. – Pedig igaz. Hörbi, tudja, gondolatolva robot volt. Hogy – Hogyhogy? – Egyetlen a maga nemében. Se előtte, se utána nem volt hasonló. Úgy látszik, valahol egy kis hiba csúszott be.